Бдительність – це основне. Саме до мене в парторганізацію прийшли дівчатка з третього медсестринського скаржитися, що їх примушують давати взятку. Діти були розгублені. Вони щиро засуджували окремі факти взяточництва у нашому суспільстві, запитували, що ж їм робити. І я, на правах комуніста, старшого друга, порадила зробити так, як велить комсомольська совість – написати листа в прокуратуру. Вважаю, що це мій посильний вклад у загальну справу. Гарматний на трибуні, що сили ганьбив хабарників і схвалював політику партії, спрямовану на боротьбу з ними. Якщо я дізнаюся, що студент подарував викладачеві хоч одну квітку, на сдуючий день понімаєш, на сідуючий день вижену як паршивого кота. Що він меле? Не піднімаючи голови, крізь зуби цідив Віктор Анатолійович. Якщо між нами є хабарники, то він сам перший. І не десятками, не сотнями карбуванців бере. Десятками тисяч. Усі знають. Мовчать. І я мовчу. само могитку. Софія не добула до кінця зборів. Молоко, прибуваючи, розпирало груди, мусила йти годувати сина. Кожен день приносив новини. пошепки переповідали, кого викликали, хто що казав. Потім з'ясувалося, що усі брехали. І в прокуратурі, і в учительській. Засуджувати Ірину за те, що вона в надії на зменшення терміну покарання купується на обіцянки слідчого і здає всіх, про кого хоч щось знає, не випадало. Софію прокуратуру не викликали. Не тому, що свята, а мабуть через нетривкість доказів. Курку чи сметану з'їв і нема. А слово до справи не пришиєш. А може Іра просто пожаліла? Дарма було чекати від друзів викладачів, які ходили виправдовуватися за те, що брали, і за те, що ні. Співчуття. Всі дружно засуджували. Спіймалася – Сиди мовчки і не топи всіх, хто поруч. Гадали, попсують нерви та й відпустять. Якось Софія випадково зустріла Віталія Олексійовича. Розговорилися на болючу тему. Вашій колезі, Софії світить серйозна стаття. Хабарництво в особливо великих розмірах. А від якої суми ці особливі розміри починаються? Від 500 карбонців. А далі немає значення. Одна тисяча, десять тисяч, чи мільйон? Так точно, немає. Що ж їй загрожує? Від восьми до п'ятнадцяти років або вища міра. Софія остовпіла за сумочку, за ложки-виделки. Ну, не лякайтеся. Їй, звичайно, дадуть по мінімуму, але ж ці ваші студенти. І що студенти? Якби на суді вони сказали, що вона не вимагала хабаря, що вони самі давали тоді справа набрала б іншого відтінку. Можливо, змінилася б навіть стаття. Два-три роки. А з урахуванням усіх обставин